A'udhu billahi min ashshaytanirrajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi na ahmaduhu wa nustaa'inuhu wa nustaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu fa la mudilla lahu wa ma yudlilhu fa la hadia lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du Të gjitha falëndërimët, mirë njohjet, lëvdatat më absolute, janë vetëm për Zotin tonë, Allahum Gjelli Gjelaluhu. Përshëndetjet të më mëshira, mirë njohjet dhe salavatët të gjitha të grumbulluarët e këmuhammejdi sallallahu aleyhi ve sellem, bi shokët e ti besnekën, bi, bi familën e ti të ndërshme, në migratët e ti të pastra dhe në bi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë, delin e ditën, e kiametit. Të ndëruar gjematli, me lejnë e Zotët Gjellë Gjellëllu, hu dhe të ndajmë disa qaste para khutbës e gjumas, që të këshillohëmi me fjalët e Zotët, me fjalët e pengamberit, sallallahu aleyhi vësallem, në shenjë madhërimi dhe në shenjë ndërimi të ditës së gjumas. Ajo dhe cila kemi zgjërë për të trajtu Në këtë dit, është një tematik e cila ka lidhje me besimtarin, ka lidhje me mosë besimtarin, ka lidhje me njërzit në përgjithsi. Edha e është madhështia dhe fuqia e ndikimit të Kur'anit të kënjërzit. Kemi të bojmë me një libër të madhë, Me një liver, i cili në vedvete në vetë është një superfuqi, dhe cila s'ka mundësi mu matë me matësë të kësaj bote, s'ka mundësi mu peshu me peshorë të kësaj bote, nuk existon dhe një kandar i lojit të cilat i njohin njërzit, e që ka mundësi me morë për anin, e me futa te, e me shirë, sa poranojka nuk ka kësi kandari që mundët këtë liber me e morë dikush dhe me, me e peshue dhe kënë vetë veti argumenton për fuqinë e madhe të fjallës e Zoti Gjellë Gjellë fakti që s'ka kandar fakti që s'ka peshore fakti që s'mundët dikush me jamat fuqinë dhe forcën dhe rëndësien është vetë Argument për madhështin E skajshme të këti libëri Për këtë fakt Allahu e ka morë përsi Për vetë me e lavdruhe Dhe vetë me të reguhe Se sa libër i madhë qashtë Andë ka thënë Allahu gjele gjelelu Kitabun aziz Libër I madhë Libër I madhë Në jetë tjera Ka thënë Allahu të barëk jove të ara Kitabun më barëk Libër i begat shumë një liber me begati të shumëta me mirësi të shumëta për të cila dhe të flasmi me lejën e Allahu Tebareke u e Teala por ajon nga e cila duhet besimtari munis është që ta kuptoje një mesele se ka të bojë me një liber të madh madhështia e ti ka shku atës largë sa që zotë i ongjëlle gjelalu hu Sikur Djetar dhejnë Sikur Allah u në thot Ju Apo do një mimatë sendet Njëri ju për nganatira do mimatë sendet Sa pëshojnë, sa bëlejnë, sa e ka shmimin Andaj njëzit për shmime U banën edhe copë edhe kashore Për shmime të kësaj bote Njëri ju për nganatira Do mi ditë sa kushtojnë, sendet Andaj Kër Allah u gjele gjelelu E diskuton librën e vetë Ka do në, në tashë punojnë peshorët, nuk punojnë kandarët. Prandaj e ka treguar vetë se është një libër shumë i madh. Por ajo e cila neve dëshirojmë që ta trajtojmë na në këto minuta është sa e madhrojna neve kët libër dhe sa jemi të ndikuar nga ky libër. Jan dy mesela. Osh tjetër me thon Ja musliman. Dhe ësh tjetër nuk kanë musliman. Është tjetër me dashka të librit. Është tjetër me dashka të librit. Është tjetër me thon, "Ky libër është shumë i madh. Ky libër është libri i Zotit." Dhe është tjetër me pavështutë këtë libër realisht në jetën tore. Ne vejjejm se me kalimi në shejkujve, musliman ka në ardhë një gjendje e cila në Kur'an nuk është e lafdrume, në Kur'an nuk është lëvdaht për ata, si qështja e vendosjes në rafë të Kur'anit dhe qeljes e ti ndoshta në dekada apo edhe në gjysëm, gjysëm shejkulli. Kjo është një argument i malë që ka ne jetoj në në jetët tona e që argumenton se ne jemi një pasë pas shumë me kët libr të madh. Prandaj do t'ju shohim disa prej ajeteve të Zotit xhe lale xhalalu hu se sa i madh është ky libër dhe sa duhet të më mëmorr me kët libër dhe muslimani ka zgjidhje tjetër në jetën e tij, madje as njerëzimi, madje as njeriu si thëm, as mosbesimtari edhe asë njërzit që masë shumë ti e luftojnë, se kjë liber nuk është prej Allahu Gjellë Gjellëllu edhe ata kanë nevoj kanë nevoj për këtë liber të matë të Zotë Gjellë Gjellëllu ando njeri ju duhet të adin me qa ka pun fillimisht, kur donë me përfitu për i dikujna, duhet me dit me kanë ka pun kush është ajkarshishka e ka kur qkoj është i dikush me mësu diqka, fillimisht Duaj më qoni njoftum, kush është ai? Çka ka zot nëmë? Sa është i aftë? Në çka është shkoluar dhe çka mund është më marr prej tij na? E nëse shkon se te dikush sikur s'është kurkushi, ndoshta do privohesh prej prej elmit dhe dijes që çka çka e zotënon. Kështu është edhe me librin e Zotit Xhelal Xelalu. Andaj Allahu tebaraka ve teala elaf drunk libr shumë. E madron kët libr shumë dhe e ka çujt libr Irand i bërë qëtë shëmë, liber të cilin e ka qëtë Allahu Gjelleluhu nur, kitabë unë munir, liber i cili nur është në vetë veti, po edhe jepë nur për dikant tjetër. Andaj për nga mberi jonë sallallahu alaihi ve sellem, e lut të Allahu Gjelleluhu, e lut të Zotin e vetë. Aje ka lutë, aje ka lutë, dhe këtu duhet vëmenja më konë shume e... E tërhequr Aje ka lutë Sallallahu aleyhi ve sellem Me gjith dijen Me gjith shpirt pas tërti në mave Me gjith atë Shka e ka zotnu prej sendeve të mira Po i thëtë Allahu gjele gjeleluhu al al Dhe i ka thënë O zotën e të lutë në tyje Që me më mundësu Të më bashë kur anin Shji të zemë rëstime Kuranin të mabash shi të zemë rëstime qishja ki ba tokës shi u në vetë me të cilin e gjaldronë dhe jep dhe jep fryta njërzit e din se kjo adith thot ozot bane kër anin pramver të zemë rëstime po pingamveri së sëllem nuk ka thonë pramver ka thonë shi po njështë e kanë komendu me pramver se qëllimi është me, me qelë qëllimja me qelë pra mvera e zemrës por shiju është shumë ma fjalë adekuate e këti aditit për nga mveri sallallahu alaihi sallem po pëse mi a bo shij të zemrës pëse mi bo zemrës shij që i duhet zemrës shiju nuk kanë këto diqka e cila mundët mu gjallruhe pa uj s'ka as një gjalles Dhe këta këtë, këtë sekë Allah u gjenë në gjelalu U gjenë në më i kullë në shejin Haj e felat edhe kërun Në nga gjdo Shë këna kryu prej kërësave Ja këna bo bazë ujin Uj, pa këtë cilët me uj trup, Uj në trup, uja shtrupit Kërrej të ujshimet prej ujit Edhe buka e fat prej ujit Edhe pijet prej ujit Edhe të qëtit më të me ujë Edhe të qëtit më të me ujë Edhe të qëtit më të te ujë Dhe gjithë shka me ujë Vë gjëallë minë elma Prej ujë t'i kina bo Krejta gjadhesat Dhe me ujë njëriju pastrohet Dhe ujë e tërhesh njëriju në masë shumëti Mirë po pengamberi sallallahu aleyhi sallem Për shka kse ka armen e mësu edhe botën e shpirtit Tha o Zotë Edhe kjo zemër i duhet shi ujë se vdes. Vdes atë mikët, atë ndryshkët. Edhe nuk ka më dobi prej asaj. Tha, e çfarë shive më bë ma po? Njerëzit kanë lloj-lloj ujëra që ka përdorin për zemrat e tyre. Por Allahu xhalle gjele xjalaluhu em psi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më dishka tjetër. Tha, jo çdo ujë është për zemrën. Jo çdo ujë është për zemrën. Dhe subhanallahill adhim Allahu gjele gjele u kryon Shdo sen në vendin e vet Vahul hakim Dhe është i urt Sot Kta pengamberis e zellem Nuk e ka mri Qysh ka tregu se shumë senes do t'i mri Edhe pëse e ka tregu e ja ka shfaq Allahu gjele gjele Dysa për tëre Reshenjave të kiameti Sot Një makin Një makin prej makinave të kësaj bote, prej veturave të kësaj bote, po i fute në ta, lënë, djekëse, jëtë vetën, blokohet. Blok. Andaj, gjdo sënde ka ujën e vetë, materin e vetë me të cilën funksionën. Njëri ju fornizohet me ujë, toka fornizohet me ujë, gjithë qka furnizohet me uj edhe me ujn, edhe me mas edhe me përdorimin shumë të sakët dhe të përpik po kjo zemër me qka du të më furnizohet kjo zemër me qka du të më furnizohet a du të mjë dhavëm dhe qka që, që me mujt me, me qenë e gjavë Allahu Gjellali amson për nga mveri sallallahu a.sallam që të lutët e tjetë për neve urnek dhe shembu se qka du të me lutë Allahu në gjellë Gjellali tha o zotë zemërës time ban A ma qërë shiju Njerëzit kanë qëfë shiju Kanë qëfë bereqetin, kanë qëfë bolokin Kanë qëfë me, me, me nëzirë toka të mirat e veta Por Në aspektin shpyrtëror Në aspektin e zemrës Në aspektin e asaj e cila nuk preket Janë të mangët Dhe ka mëngësi të, të dozës shumë të male Dhe ajo është me i furnizu e dhe meri, selam, me jadon ushtim të zemrës, pa pejgamberi Allahu selam, shiun çka po dëgo zonë me jadon zemrës tive letjet Kurani. Por Kur'anin kur ta lexoj, blesh si kurshin i cili vjen në zemër dhe e jep frytin e vet. Ku ne jemi neve me kët libr të madh të Zotit xhelel xhelaluhu. Sa e lexojmë kët libr të madh të Zotit te bareke o te ala. Sa e studiojmë kët libr të madh të Allahu te bareke o te ala. Neve shpasheri kemi ngatrua dy mesele. Meselja mund diku prej muslimanit dhe mund diku prej Kur'anit. Meselët që janë si toka dhe qielli. Ka dallim mund diku prej muslimanit dhe ka dallim mund diku prej Kur'anit, i cili Kur'an ky muslimani thot se është i çatinë, a më ka dallim të madh. Pse ka dallim? Pse ka dallim? Nga se ky nuk ndryshon. A muslimonit si dihët, ndryshon, ndryshon shumë, mëllet me ndryshu pak për pak sigurt, po edhe më shumë mëllet me ndryshu e. Andaj ne i kena përzik të di, di shtyua edhe di kanale që ka fornizohemi gabimisht me informacione. Pra, kur një muslimon, thotë që është muslimon, i beson Kur'anit, i beson Muhamedit, sallallahu aleyhi ve sellem, Kjo nuk nën kupton asnjëherë se informata që ti jep aj janë prej Kur'anit. Nuk nuk nuk nën kupton kjo. Asnjëherë. Ayat që ta jep Kur'ani, kjo nuk e diskuton kurrë kush. S'mund të bë diskutojë dhe na për këtë do të flasin. A mund të bë diskutojë këtë libër? A ka mundësi mund të diskutojë? Edhe ta shikojë na se shpesh harne ve mendoim Se kur themi musliman dhe i dëgjojmë o gjalarë dhe djetarët Edhe ledzojmë dikun nga ta që ka ledzojmë Se kjë livër zëndryshon Kjo me ndonë dikun se ne e thojna në monirë fanatike Se kjo është e jona edhe s'ka ndryshu Jo Vësheh i dësheh i dun min ehliha Dëshmija majë madha kushtë dëshmoje tjetri Armiko Allahu gjellegjellë për këtë Koran Ka thonë Dëshmitar Muhammed e Selemi ka dha Si dush me ditë apre Allah Si dush me ditë apre Allah Shko vetë e khasmin Vesh me një kusht Vesh me një kusht Khasmin e në taloja pak anësh Në të menojë me trunin e vetë Në taloja pak khasmin lëkin Edhe armitsijen anësh Dhe mos të menojë me trunin e në zed Dhe të zemrimit e leta shikoja Edhe Allahu Gjellel Gjelleluhu Thëtë vë shahide shahidon Min ehli ha A valem të kun ajetem Ja arifu ha Benu is ulemau Benu israel Të dëllau gjellegjellu Asi ledzojnë ajetet ulemat E jahudive Asi janë të ledzojnë ajetet Ulemat e jahudive Pra ataj kanë dit Ajetet e zoti gjellegjellu Dhe dëshmi të shumë ta E dëshmi تو شومطا. قال الله تبارك وتعالى قل لانجتمعت الانس والجن الا ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله جل جلاله سوره الاسراء سوره الاسراء اسراء ومعراج Kjo sure mba në emrin e wasallam, në gjithjes pëngamberi së në Allahu a.s. në qie dhe kalimin e ti në gjaminë al-Aqsa. Thotë Allahu gjelluala në një ajet të kësaj sure të begatshme. Kullë, thuaj, o Muhammed, pra, thuaj, ketë njerëzve thuju, se këtus ka arë thuju muslimanë. Po këtu e dhe fuqizon muslimani bindin e vetë. Se natyrisht, neve e besojmë t'i libri Ne e besojmë t'i libri Dhe kemi bindje së është prej Zotit Por shtohet doza e besimit Kër njeri u e shëf argumentet Shtohet doza e besimit Kër, kër njeri u e shëf diçka mësit e vet Thadha u gjelluar akull O Muhammed, thuaj Thuj thua u kejtve Mëse në dikam pa i than Dhe subhar Allah Djetar thoin Qish mundët mi u than Muhammed dhe se zlem kejtve Ajka vdek moti Qishmunët Muhammedi, Allah i dhe të thuju kejtve, a i ka vdekë moti. Moti me që që pasë më të sheku, ale i salatu e selam. Dhe kejtë njërzit e lezojnë ke të thujaj. Kanë thënë djetarët, Allah i ka thënë Muhammedi sa më të thuj sa e ki jetën. Mësane, si të thujsh, na ja vazhdojnë e të thanë mën tjerëve në mën tanë. Ti thui u atylle shka i ki për para, e ato tjertë shka vinë, na ja u kalzojna. Këta ku shë ka bërë? Rafaq na lëke dhikrak, Allah u gjelluar e i ka thënë Muhammed s.a. Kena me ta ngrit emrin tanë shumë naltë. Preja tje 4.000 km në qabën e begatshme, Kushe ka përru këtë muë thirë E shheduan La Ilaha illa Allah Wa e shheduan në Muhammed Rasulullah Takati jon, fëqia jon Intelektuali jon Akademikat të ton Jopi dhe kondër ta Shumë akademika janë mundu me nal Shumë intelektuali janë mundu me nal Se nuk shodbe për para me, me shahadet Por na, johet, Allah u gjelluar e këtën Nal të kënë amri Edhe dhe gjohët e shheduan në Muhammeden Rasulullah Allahu do qol thuju Sigur Ibrahimit kur i tha Siri njerzit me bëh haq që tu ngjabe. Ibrahim i tha O Zot sum, sumnin kurguj këtu. Sumnin njëri gjaull këtu. Ktu a je kretin me shku me diç kretin as e më thon, thirr kët njerzit. Ti ti thirr kët njerz se ti kan me çjshmi thirr kët njerzit. Çka i tha Allahu jeloala? Ti nëdi, ti thyrë Je tu në ke Ti kanë me të ardhë njërzit për haqë Min kulli fedgjin amikë Nga skajet matë larkë të tokës A nuk njëse njëri pinë Amerikë me bo hasë në qabë? A nuk njëse njëri pinë Kinë me bo hasë në qabë? Edhe e pagunë edhe pritë rëndë Pritë rëndë me vjetë kër t'i venë e radha Se së me gjithë dhe pritë Se s'kosë mundët këtë me shkuë Kurë ka zonë këta Ibrahimi alayhi salatu vesselam. Tu konn shëtin kush saka neer? Kush ja ka burt kët thirrje me nikit njerëzit sot dhe me shkuën haxh dhe me nxime prit me parë me me me dollar me, me paguj dhe me euro. Sa allahu gele wala thu ju. Kul la injtama'atil insu wal jinna ala an ya'tu bi mithli hadha alquran. Kliber është i atasho. Kilibër është mrekullia me mave që i është dhe njërzimit. Nuk është ajo sofra jote të shpia, asë shtëpia jote, asë komoditeti jote të shpia jote, asë veturat luksoze, e asë smitë të tu, e asë bashkorte jote, e asë mitshtë të tu, e asë nisen pitmirave qka i ki, ma i madhë se sa kikoran nuk ka mirësi që, që ka kikoran Allah u ka thamë s'ka ka ndar s'ka ka ndar ku të një me madhë s'ka ku me madhë unë e mati Aziz shumë i madhë ka thamë qka do të më këta jet thuju kejtë njerëzve si kur të mledhen krejtë njerëzit jo veshtë njerëzit edhe i merni edhe ato shkas shifën gjinët kërrejt njerëzit dhe kërrejt gjinët vesh një punë me bo që kërrejt një punë a e dini sa libra kanë shkuj në du njo ta shësh hap libra ta shësh hap libraria ma e madhe në du njo në kin du shë me hec me, ke, me kera aty me vetur du shë me hec me, me vetur du shë me hec për me shëtit atë librarit madhe që, që e kanë hap Allah u që aty në ve e atyre tjerëve në Amerikë, atyre tjerëve në Rusi, atyreve atyre në Kore, e këtëre në Balkan, e atyre në Vrote, e atyre në Afrikë, thot krejt, edhe këto janëvesht në kontenete që ka ju i shifni, edhe gjenët bashkë, kejtë mithirë, që ka me bozot, thot e nje tu bimithli hedhe lë Kur'an. Pa po, ju kini shkrujtë qonë, me miliona libra, me miliona, shumë libra, Hinë edhe shikon njësa libra kanë shkujt njërzimi Në kalubon e tash Tha ketë ju bashk Autore, shklimtare Kudretat që ka i kini, e krejt që ka i kini Merë një me veti Edhe me ato shka së shifën Që ka me bo? Banë një Kuran Pesh një Kuran bare Mitë një hedërë Kuran Ndisa djetarë kanë thonë Nuk polipë Kuran Vesh në t'i njëjë, pak në t'i afrojë të Kurani. Pësë s'pe bojë këta, kur kanë me bojë? Andaj djetarët nga ki, ajet që kanë thamë. Që sa vite ki Kurani, asë një harfë që kanë ndruhe, asë një zënore që kanë ndryshuhe, asë sa njërzë t'i kanë ndru ki Kurani. Sa njëri ju ne kanë ndru ki Kurani. Ajo që kanë asë t'jena në gjamiat që, që ki Kurani. Edhe nëse ti sidhet çata jetë, çka të ka obligim? Allahu farz xhumën, ama çe çajit kapruhet. Që ti shkëjores në xhami, qitoni ayet surën e xhuma. Ya ayyuhalladhina amanu, itha nudi ila salati l-jum'a fas'u ila dhikri llah. O ti të sidhet kini, thon se na musliman, kur thirrët, thirja për namazën e xumas, ju të ngarret atje, të vrapuat. Për me përvend Allahu te barekehu te ala. Mir. Allahu zot. Keni shkrujt shumë, keni takate shumë Pjene një kuran Qka tha Allahu Gjelluala Laja e tu në bimithli Kur sën kanë me prunë Kur Që 1.500 vetë se kanë prunë Edhe 1.500 si bim E delin ditën e kiametit Ska mundë si me prunit të njaj shumë Andaj vësimtari du të me pas parasysh se ka djallë me një libër të madh. Dhe një jetën e tij nuk duhet të mund ndikou prej muslimanëve, sa duhet të mund ndikou prej këtij libri. A ndai tash? Ka dallim mes muslimanit dhe Kur'anit. Mirë është me nejtë me musliman, do të më nejtë me musliman, më shoqëruam me musliman. Mund ndikou ndonjëherë të fjalët muslimanëve, na sihatit, këshillës. Oma ajo bazamenti ku do të më morr ndikimin Vetëm dhe kjo është defekti sot I kretë muslimanve anekan botës Në dopsit e të tëre Në dështimet e tëre Në humit e tëre Në pafuqit e tëre Në ngecit e tëre Të gjitha janë ku Sa ata kur flasin për din dhe për fe Thoj që e kjo e ki Që e musliman Që kjo e kjo e shqabab Qyra i kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo që qështë duhet dhe qëla është kërkesa e Kur'anit dhe që ka prezentuar Allahu dhe që ka prezentuar njërës e të është di shka tjetër qovë që nga ka musliman ajo që ka prezentuar në Zotë i Gjele Gjelelu dhe shfaqë si të vërtet o është di shka tjetër ajo që ka nëmujna me shfaqë o është di shka tjetër a ndë këta Allahu të vare kjo vë të jala laje e tu në bimithli kur s'kanë mundësi me e prue Pasaj e ka shtu Zotë jo në gjellet gjellet u edhe një një ndihim, edhe një mundësi, ka thënë edhe që kjo mu përdor, këtë, edhe që kjo mu përdor, këtë, cila është të, të jo? Walau kane ba'duhum li ba'din dhahira, thëtë Allahu te barekeve te ala, jo vesh mu mledh, jo vesh mu mledh, edhe po mledh me tabina një kuran, jo vesh mu mledh, Por, edhe më naltë. Qysh edhe më naltë. Më mlerë po se po. Kërrejt me posë një qëllim. Jo, me orë dikush tëtu se së fasta posë shka me po, e rrda dhe une. Jo, kërrejt njerëzit një qëllim. Me e posë. Me e prunit një gjajshë. Edhe, me e dhonë si cëllim maksimumin e vetë. Jo, dikush me orë me thonë, që edhe une jam qëtu, shatë ketë nevojë, këtu jam. Jo, Walau kërë e ba'duhum li ba'dhën dhe hira Si cëlli me edhon ku vetin maksimum Edhe më fun me këshirë që ka po bat Me këshirë që ka po bat A, ka ndodhë kjo? A, ka ndodhë? O, ka ndodhë? Kë ka, ka ndodhë? Sa njerëzimi, sa perandoria Sa shteti fuqishem në të kaluarën Ka shiku me mujtë me zhdu këta Me ekme ek, prej fushës Kushe ka rrujt? Allahu të barëke vëtë ala Andaj dha Allahu gjellë gjellalu Laj të u në bimithli Gjema të ndëruar Kje Kur'an është begatia E, e pashtime pa në, në të shmim Së mundësh me përthekume Me ngërthime me në një shmim Andaj kemi të bojnë me një liver shumë të madhë Të cilin nan nuk jena të elezue Të cilin liver në nuk jena të elezue Një ditë për e ditë dhe Abdullah ibn Abbas Radhi Allahu anhima Dhali ajës Pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Tha Ma jem na ahadekum Idha rëgja min sukihi Tha Qka e pengon jonin për juve Kuzhjene për i pazarit vet E njekra e thalathe ajatin Min kitab i rabbi Qka e pengon jonin për juve ku të vene për 10 gëzvet për i duqanit vet edhe sigurisht që e ka në i pushim dikur sa 24 orë as kush sështu punu 24 orë ma djeka shumë papunësi se, se sa pun tha kur të kthejëhet pi pazarit qka e pengon mi ledzu një tre ajete tre qka janë tre pra minimumin Mi për po mi ledzu të shdo këthim për pazarit ka trea jetë Në ashta dikur e kshëba një hatëme E kshëba dikur, sigurishtë Në ashta 50 vjetë për 50 vjetë E kshëba një hatëme Po pa i ledzu, hiq, ajo zbohët kërë Se zbohët, ajo nuk vjen, nuk kametar më shpallë I ka arë Muhammejtis edhe edhe ka përfundu Ma gjitha ati shka i ka arë shpallë dhe ka thonë Ekra, ledzo Qish për do? Ta të kena zbitë, po ti ledzoje Ti ledzoje se për ti Andoj, qka e pengon njënin prej neve mi ledzut tre ajete? Qka e pengon njënin prej neve mi ledzut një faqe të libri të Zotit Gjele Gjelelu? Në vend se me hinë atë rjetët sociale, ku e kalojnë kohën, shumë të madhe, se a ka dalë dikush me hangër nëj dark, a ka hangë dikush nëj drejk, a pas ka shëtit dikush e kështë të merad, hinë të libri Zotit tanë të bare ke vëte ale, Indi Libri Allahu Xhallal Jalalu, do shiko se ka disa prej mirësive të cilat nuk ka mundësi më krahasuar. Andaj, ta kuptojmë këtë mesazh të madh se kemi të bëjmë me një Kur'an shumë madhështor, kemi të bëjmë me një Kur'an shumë të fuqishëm. E pyetën njërin prej Tabeenve. Tabeenve, njeriu i cili i ka takuar shoktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është takuar me Ka'b El ahbarin Me një njeri i cili e ka dit Librin e Zotë i Gjelalu E ka pos emrin Amir Iban Abdul Qajs Amir Iban Abdul Qajs Ka qenë për njës që e ka lezu Kur'anin shumë E ka dosh Kur'anin shumë Dhe ka lezu në namaz Kur'an gjatë Dhe një ditë për dit e ditë dhe pysin As habit është në iherë A nuk habit është nëjëher Ata nuk e kishin problemin mës me ledzu Pa atër kishin problemin se Unë kur po ledzoj po habit Na të tja habit është Na nuk e vetë në habit është Dutë me vetë njëna e ledzon Pas të tja habit është Kutë mërije ka ka surët e mdoja Tha tja ha, habit është nëjëher Qfar për ziqe i zi zi dha Amir ibn Abdul Qais Iri shumë i shum madhë Ka mejt me sahabe kemë jaftor Tha Awe hadithën E habbu i lejje minë el-Kurani Fe eshu Tha Pse a kanë dhe një muabet Dhe një lajmë Dhe një ligjeratë Dhe një fjallim Matë mirë se Kurani Që une e dua ta E të më mërë e menë Ako A e gziston di shka ma e mirë se Kurani Që une të e ledhu Kurani Me më shku menja Që që tyko ka pak ma mirë be Andaj Allah u gjellëvala e ka të se këta në Kurani اف بهذا الحديث تعجبون ام لي جريم من قران ان توجدته اكو ومن احسن من الله قيلا ومن احسن من الله حديثه اпом قالوني يو كشول ميرسه اللهو كشوت ذاتي اون جل جلالو جمال الدين تشيقول ميرسه زوتي كا ديكوش كا ديكوش دي مكريو ميرسه اللهو تبارك وتعالى Ka dikush që di me dhamë një metë më mirë se Allahu Gjellë Gjellëllu? Ka dikush që kujdeset për ropë të ti më mirë se ajë? Ka dikush se e ka harru dikan me i dham, pa i dhamë furnizim? Ka dhe një herja ka harru rogën me jelque? Ka dhe një herja që të të zotë Gjellë Gjellëllu? Kulle johmin hu e fishel. Ajë për dit është i angazhum me ropë të vetë dhe kur nuk i nga të rogën? Mirë pa i nga pyth me dhe. Ajë kini gjith dikan që i folë më mirë se, Muhammed, më mirë se Qala ta dallahu jelle wala wala qad sarrafna lin nas fi hadha alqur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nas illa kufura Problemi eshtu Tha Zoti onjelle xhelalu me njeh pas ksaina pas sfidës që zbohet ke Kur'ani nuk zbohet nga dikush tjetër oj vetëm i Zotit shiko sa kan kalu ko s kan pasu mundsi me ndrishu a Kur'ani ndrishon me ndrishon njerzit Shkijet mat mloj i ka ndryshu Ateisat mat ashper i ka ndryshu Hinde lezani për ateisat, profesora, akademika në për shkollat Kunzitit për ateizën Kur e ka lezhu, livrin e zonë i Gjellë Gjellëlu -Gjell është sqidu Ka thonë, që ta se pas ta ne dzhu, kur Thotë Allah u Gjelluale Në krejt sejnët ja kemi të shpiku njërzëve në Kur'an Po problemi ku ashtë Fe ebe ektherun nës Ama shumica njërzës po vinë me nguhe ella kufura vetëm se me më mohua. Bonjë, njeriu është i prirr për për mohim. Çka ka kjo? Ëndër njeriu duhet të pasë kujdes. Nëse ja mohon filanin te alanit, e shokvëto e miqvëto se kimir, a e kimidh, me librin e Zotit Xhelel Gjell Xhela Luh, duhet me pas trajtim shumë të kujdesshëm, shumë të trajtim me me masë dhe ilusim allahu njëllit gjelalu që allahu të barëkja wa ta'ala të ikëthen zemrat tona në këtë libar të madhë ilusim allahu njëllit gjelalu që mësë në baje për e atërët e të cilat e neglizhojnë libarin e zotit e neglizhojnë ajetet e zotit të barëkja wa ta'ala ilusim allahu njëllit gjelalu që zotit janë të barëkja wa ta'ala të në shëng dëshuri në zemrat tona për këtë libar të madhë dimon sallallahu jale jalalu siveton veshveton gojavetona qe t'mirrem me kët Kur'an ta angazhohen me kët libër ta madh elusi allah te barekehu te ara che allah jale jalalu namun salmikut ayete ze zotit fjalta pengaemberit sallallahu aleihi dhe selam dhe me i manifestuhta ne veprat tona aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inhu huwa al-gafurur rahim walhamdulillahirabbil